А Розділ 29, у якому визволені з вежі блазнів герої вільні. Але, як виявилося, не зовсім. Вони беруть участь в історичних подіях, а саме у спаленні кількох сіл і містечок. Потім Самсон рятує те, що можна. Потім діються різні речі, аж нарешті герої їдуть. Їхній шлях, якщо скористатися метафорою поета, пролягає «ін парте овенон екє туди, де вже немає світла. Данте Алієрі, Божественна комедія. Сніг, який лежав на дахах, різав очі сліпучою білизною. Рейнванд похитнувся, і якби не плече Самсона, запросто впав безі сходів. З боку госпісу долинали крики і постріли. Болісно стогнав дзвін шпитальної церкви, вже били на сполох дзвони всіх храмів Франкенштайна. «Швидше!» – крикнув Галада. «Добра, ми і ховайтеся, стріляють!» Стріляли. Стріла з арбалета свиснула в них над головами, розчепила дошку. Пригинаючись, вони втекли у двір. Рейневон спіткнувся, упав на коліну, в змішану з кров'ю багнюку. Біля брами і біля шпиталю лежали вбиті. Кілька божогробців у рясах, кілька прислужників, кілька солдат інквізиції, залишених видно Гжего Генча. «Швидше!» – підганяв Тибаль Траабе. «До коней! Сюди!» Осадив поруч з ними коня чех в обладунках і зі смолоскипом у руці, брудний і закіптюжений, як чорт. «Рухом, рухом!» Він розмахнувся, кинув смолоскип на дах сираю. Смолоскип скотився по мокрій соломі, зашипів у багнюці. Чех вилевся. Долетів запах диму і пожежі. Над дахами стайні злетіло полум'я. Кілька чехів виводили звідти коней, які били копитами. Знову бахнули постріли, почувся крик, гуркіт бій, ішов, як можна було здогадатися, під шпитальною церквою, із самої церкви з віконець дзвіниці і з вікон хорів стріляли з і гаківниць, цілячись в усе, що рухалося. Біля входу до палаючого будинку медицинарію лежав, притулившись до стіни божробець це був брат Транквілі, мокриря сотліла на ньому і парувала. Чернець обіруч тримався за живіт. Між його пальцями густо текла кров. Очі його були розплющені. Він дивився прямо перед собою, але, певно, уже нічого не бачив. «Добити!» – казав на нього Галада. «Ні!» – тонкий крик Рейнева настримав гуситів. «Ні! Лишить його!» «Він конає!» – додав він тихіше, побачивши грізні та розлючені погляди. «Дозвольте йому спокійно померти!» «Тим більше!» – крикнув закіптя кіннотник. Що час підганяй нічого марнувати його на напівтрупа. Далі, далі, на коней!» Рейневан усе ще як у чи в транці, заскочив у сідло поданого йому коня. Шарлей, який їхав поруч, стукнув його коліном. Перед ним були широкі плечі Самсона, з другого боку Урбана Горна. «Дивися», – шикнув на нього власне Горн, – «за кого заступаєшся? Це сирітки з граці Кралове, з ними нема жартів. Це був брат Транквілі. Я знаю, хто це був. Вони вискочили за ворота просто в дим. Горіли і бухали полум'ям шпитальний млин і сараї навколо нього. У місті й далі били дзвони. На мурах було повно людей. До них приєдналися наступні кінні бійці на чолі з Вусанему, Курбулі і Кольчужному Каптурі. Шкіра дублена в киплячому маслі. Там Вусень указав на церкву, Двері до притвору вже майже зовсім вирубані, а було б що взяти. Брати, Браздо, ще три отчі наші, та й було б по всьому. Ще два отчі наші, і вони нарешті порахують, скільки нас тут насправді. Названий Браздою, закіптюжений вказав на міські стіни. Тоді вийдуть, і за настільки ж короткий час покінчать з нами. По конях, брати Вельк. Вони рванули галопом, розбризкуючи багно і танучий сніг. Рейне воно вже настільки, що зміг полічити чехів, і в нього вийшли, що ті напали на Франкенштайну 20. -х. Він не знав, чи більше захоплюватися їхньою сміливістю, зухвалістю, чи дивуватися масштабом скоєних такою жменькою людей рунувань. Крім будівель госпісу і шпитального млина, вогонь пожирав будив фарбарів на берегах будзувки, горіли також сараї біля моста, і стодоли майже під самою Колодською брамою. До побачення! названий Вельком вусаню Кьорбулі, повернувся, погрозив кулаком городянам, що зібралися на мурах. «До побачення, папісти! Ще сюди повернемося!» Зі стін відповіли стріляниною криком. Криком дуже бойовим і відважним. Городяни також устигли перерахувати гуситів. Вони мчали стрім голов, абсолютно не шкодуючи коней. Хоча це й мало вигляд цілковитого ідіотизму – але було, як виявилося, частиною плану. Подолавши в надзвичайно швидкому темпі близько півтори милі, вони в'їхали в покриті снігом совині гори, за Срібну гору, де в лісовому яру на них чекало п'ятеро молодих гуситів і зміна коней. Для колишніх в'язнів вежі блазнів знайшлися одяг і спорядження. Знайшлося також трохи часу, зокрема на розмову. «Самсоне, як ти не знайшов?» «Це було непросто». Вилетень підтягнув попругу. «Після арешту ви зникли як сон. Я намагався про щось довідати, сіли дарма. Бо зі мною ніхто не хотів розмовляти, невідомо чому. На щастя, хоч вони не хотіли розмовляти зі мною, одначе робили це при мені, не дуже бентежачись моєю присутністю. З одних чуток виходило, що вас забрали до свідниці, з інших – щодо Вроцлава». «І тут мені трапився пан Тибель Тріабе, знайомий з Кромоліна. Ми не одразу зуміли домовитися. Спочатку він мав мене, за розумово, недорозвиненого. Недомка, значить. Дайте спокій, пане Самсоне!» З легким докором промовив Голіард. «Це питання ми вже обговорили. Навіщо повертатися? Що виглядаєте ви, перепрошую, як...» «Усі ми знаємо!» холодно перервав шарле, який поруч укорочував стриманний ремінь. Який вигляд має Самсон? І уважно слухаємо, що було далі. Пан Тибальтрабе не вийшов за межі стереотипу. Дурнуватий рот Самсона скривила усмішка. З одного боку, він легковажно відмовлявся порозмовляти, з другого ігнорував мою присутність настільки, що розмовляв при мені з різними людьми і про різні справи. «Я швидко зорієнтувався, хто такий Тибальтрабе?» «І дав йому зрозуміти, що знаю і скільки знаю!» Так воно й було, паничо. Голіард зніяковіло почервонів. «Ох, і перелякався ж я тоді, але все швидко з'ясувалося». «З'ясувалося, що в пана Тибальтрабе є знайомства». Спокійно перебив Самсон. «Серед гусетів у граці кралове». Саме на них, як ви, мабуть, уже здогадуєтеся, він працював як розвідник-кемісар. «Який збіг!» – Шарлей вишкірив зуби. «І який врожай на Шарлею!» – обірвав його Урбан Горн за свого коня. «Не розвивай тему, добре?» «Ну, добре, добре. Кажи далі, Самсоне, як ти дізнався де нас шукати?» «А, це цікава річ. Кілька днів тому на постоялому дворі під Бромовим у мене підійшов молодий чоловік, трохи дивний. Він явно знав, хто я такий. На жаль, спочатку він не міг сказати нічого, крім, цитую, щоб вивезти в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Ісая, вразився Рейнеман. «А то ж, глава сорок друга, з тих сьомий». «Не в цьому річ його так звали. Ми його так називали, і він показав вам вежу блазнів?» Не «Скажу, щоб мене це дуже здивувало». «І тоді», – заговорив невдовзі Шерлей з притиском і багатозначно, «гусити з Грація сміливим рейдом увірвалися в колоцьку землю, аж до розташованого за шість миль від кордону Франкенштайн. Підпалили половину підгороддя, захопили госпі з божогровців і вежоблазнів. І все це, якщо я правильно зрозумів, тільки заради нас двох, заради мене і Рейневана». Справді, пане Тибальдерабен, не знаю, як і дякувати». «Причини скоро з'ясуються», – кешлянув Гулярд. «Будьте терплячими, пане. Терплячість не належить до моїх найбільших чеснот. Отже вам доведеться над цією чеснотою трохи попрацювати». Холодно сказав чех Бразда, командир загону, який під'їхав і зупинив коня поруч із ними. Причини, чому ми витягли вас з ями, з'ясується, коли настане час, не раніше. Бразда, як і більшість чехів у загоні, носив на грудях вирізано з червоного сукна чашу. Але він був єдиним, хто прикріпив гусицький знак просто на видній на виперонці герб. Чорні перехрещені остереви на золотому полі. Я Бразда Склінштейна з, з роду Роновиців, підтвердив він здогади. А тепер кінець розмови. Далі в дорогу. Час підганяє, а ми на ворожій території. «Факт! Тут небезпечно носити чашу на грудях!» Погодився Шарлей глузливо. Навпаки, заперечив Бразда Скінштейна, «Такий знак оберігай, захищай!» «Справді! Буде нагода, самі переконайтеся!» Нагода трапилася досить навіть швидко. На свіжих конях загін швидко проїхав Срібний перевал. За ним поблизу села Еберсдорф вони напоролися на збройний почет, що складався з лицарів у важких обладунках і стрільців. Почет налічував щонайменше 30 чоловік та їхав під червоною хоругвою, прикрашеною баранячою головою, гербом Хаувіців. І справді Бразда з Клінштейна мав цілковиту рацію. Хаувіц і його люди залишалися на місці тільки до того моменту, поки не зрозуміли, з ким мають справу. Потім лицарі-арбалетники розвернули коней і дали дрела таким галопом, що болото густо бризкало з-під копит. «І що ви скажете?» – повернувся Бразда до Шарлея. «Про знак Чеші. Дію непогано, чи не так?» Сперечатися було неможливо. Вони гнали у чвал і далі не шкодуючи коней. Ковтали на скаку сніжинки, бо якраз почав падати сніг. Рейниван був упевнений, що вони їдуть у Чехію що як тільки з'їдуть у долину з негайно повернуть і поїдуть у гору за течією ріки до кордону, дорогою, що веде прямо на Брумова. Він здивувався, коли загін помчав низиною напрямку столових гір, що синіла на південному заході. І не тільки він здивувався. «Куди ми їдемо?» – перекричав вітер і сніг Урбан Горн. «Ей, глада, пане Бразда!» «Рядків!» коротко крикнув у відповідь Глада. «Навіщо?» «Амброш!» Радків, якого Рейневан не знав, бо не бував тут, виявився досить симпатичним містечком, яке мальовничо розкинулося біля підніжжя нашорошених лісами гір. Над кільцем міських мурів здіймалися червоні дахи, а над ними височіла струнка дзвіниця церкви. Ідилічна картинка, Якби не те, що над містечком здіймалася величезна хмара диму. Радків був об'єктом нападу. Армія, яка зібралася під Радковом, налічувала добру тисячу воїнів. Передусім піхоти озброєної здебільшого, як було видно, різномастою зброєю на ратищах. Від простих списів до гізарм складних систем. Щонайменше половина війська була озброєна арбалетами і вогнепальною зброєю. Була й артилерія. Навпроти міських воріт установили середніх розмірів бомбарду, заховану за підйомною огорожею, а в проміжках між щитами стояли терасниці та гуфниці. Армія, хоча й мала грізний вигляд, стояла, як застигла, як зачарована у тиші й нерухомості. Усе це викликало непереборну аналогію з картинкою стебло єдиним рухом, елементом були чорні цяточки ворон, які кружляли в сірому небі. І хмара диму, що клибочилися над містом, тут і там уже прорізана червоними язиками полум'я. Вони в'їхали клусом поміж вози. Рейновану перше бачив зблизька славетні гусицькі бойові вози. І з зацікавленням придивлявся до них, захоплюючись вигадливою конструкцією збитих із грубих дощок фельдшбортів, які можна було пускати, а в разі потреби піднімати, перетворюючи повіз на справжній бастіон. Їх упізнали. Пан Бразда? Ущіпливо привітався чех у напівпанцирі й хутриній шапці, обов'язковою для вищих чинів червоною чешою на грудях. Благородний пан лицар Бразда зволив нарешті прибути разом з елітою своєї шляхетної кінноти, що ж краще пізно, ніж ніколи. Я не думав, що у вас тут так вдало піде, знизав плечима Бразда з клінштейна. Вже кінець? Вони здалися? От як думаєш? Звичайно, здалися, хто і чим мав би тут оборонятися. Досить було підпалити кілька стріг, і вони тут же пішли на переговори. Зараз гасять пожежі, а велебний Амброш якраз приймає їхніх послів. Так що вам треба почекати. Треба то треба злазити, хлопці. До штабу гусицької армії вони вирушили вже пішки невеликою групою. З Чехів у ній були тільки Бразда, Галада і Вусень Хрестицький. З ними були природно також Урбан Горн і Тибальтраби. Прибули вони на самий кінець переговорів. Радковські посланники вже поверталися. Бліді й страшенно налякані городяни йшли геть, боязко озираючись і ночі в руках шапки. З виразу їхніх облич можна було дійти висновку, що багато вони не виторгували. «Буде, як завжди», – стихо оцінив чех у хутреній шапці. «Баби й діти вільно виходять, хоч зараз. Чоловікам, щоб піти, треба відкупитися і заплатити викуп за місто, а інакше його пустять з димом. Крім того, мають бути видані всі папіські священники», – докінчив браз, який теж видно мав практику, «і всі втікачі з Чехії. Скидаються на те, що мені зовсім не треба було поспішати. Вихід бабів і збирання викупу займе якийсь час, звідси ми так швидко не рушимо». Ідіть до Амрожа. Рейневон пам'ятав розмови, які про колишнього пробожча з Греця Кралове Шарлей Ігор. Пам'ятав, що вони називали його фанатиком, екстремістом і радикалом, який вирізняється фанатизмом і безжальністю навіть серед найбільш радикальних і найбільш фанатичних таборитів. Тому він розраховував побачити маленького, худого як жердина і вогненного трибуна, який вимахує руками і на губах викрикує демагогічні маніфести. Замість цього побачив поставного і стриманого в руках чоловіка в чорному вбранні, яке нагадувало рясу, але було коротшим, відкриваючи високі чоботи. Чоловік носив широку, як лопата бороду, що доходила майже до пояса, на якому висів меч. Незважаючи на меч, гусицький священник справляв враження радше добродушної людини і привітної Може, так здавалося ще й тому, що завдяки високому опуклому чолу, густим бровам та цій же такій бороді Амброш був трохи схожим на бога-отця на візантійській іконі. «Пан Бразда!» – привітав він їх досить сердечно. «Ну що ж, краще пізно, ніж ніколи. Експедиція, бачу, закінчилася успішно. Без втрат. Похвально, похвально». «А брат Урбан Горн, з якої хмари до нас звалився?» «З чорної», – кисло відповів Горн. «Дякую за порятунок, брат Амброш. Він прийшов вані на секунду не за швидко». «Я радий, я радий», – кивнув бородою Амброш. «І інші теж будуть раді, бо ми вже тебе оплакали, коли розійшлася звістка. З єпископських пазурів вирватися важко? Воїст, це легше миші з котячих». Словом, добре, що так сталося, хоча правда й те, що не по тебе, посилав я Загін до Франкенштайна. Він спрямував погляд на Рейнмана, і той відчув холодний під між лопатками. Священник довго мовчав. «Молодий пан Рейнмар Збеляви», – сказав нарешті. «Рідний брат Петра Збеляви, правовірного християнина, який стільки доброго зробив для справи Чаші, і який віддав за це життя». Рейневон мовчки поклонився. Амброш повернув голову, довго вдивлявся в Шарлея. Минуло трохи часу, перш ніж Шарлей покірно опустив очі, але і так можна було зрозуміти, що зробив він це тільки з дипломатичних міркувань. «Пане Шарлей», – промовив нарешті Градицький пробощ, – «який не кидає товариша у біді. Коли Петер з і загинув від рук мстивих папістів, Пан Шарлей рятував його брата, незважаючи на небезпеку, на яку наражався сам. Воїстину, рідкісні в теперішні часи приклад честі і дружби. добре каже стара чеська приказка, вновзі познав спрітила. Друзі пізнаються в біді. А молодий пан Рейнмар, продовжив Амброш, як чуємо, дає істинний доказ братньої любові. Братовими слідами ступаючи, як і він... Істину віру сповідуючи, мужньо, протиставляючись римським помилкам і несправедливостям. Як кожен віруючий і праведний чоловік, він стає на бік чаші, а продажний Рим відкидає, як диявола, вам це буде зараховано, утім, вам це вже зараховано. Рейнмаре, пане Шарлею, коли мені братибель доніс, що вас пекельники в льоху погребли, я ані на миті не вагався. Дуже дякуємо. Це вам треба дякувати, адже це з вашою допомогою гроші, за які вроцлавський єпископ, негідник і єртик, хотів смерть нашу купити, бо служить нашій благій справі. Адже ви видобутите їх зі схованки і віддасте нам праведним християнам, га? Хіба не так? Гро? Гроші? А які гроші? Шарлей тихо зітхнув. Урбан Горн закашлявся. І Бельтериаби поприхнувся. Обличчя Амброже застигло. «Дурня з мене робите!» Рейневан і Шарлей заперечливо покрутили головами, а їхні очі світилися такою святою невинністю, що священник ухолов, але тільки трошечки. «То я маю розуміти, що це не ви!» – процідив він. «Не ви, погреб... не ви провели бойову операцію проти збирача податків для нашої справи? Ха. Значить, не ви! Тоді тут комусь доведеться давати пояснення!» Виправдоваться, пане рабе!» «Та я ж не казав, що це саме вони, і достеменно вони обробили колектора!» Пробурмотів Гулярд. «Я говорив, що це, можливо, схоже на правду!» Амброш випростався. Його очі дико сполихнули. Обличчя в місцях незакритих бородою налилося кров'ю, як воло. Якусь мить Градецький пробощ мав вигляд не як боготець, а як Зевс громовержець. Усі зіщулилися, чекаючи на блискавку, але священик швидко заспокоївся. Ти казав зовсім інше, процідив він нарешті. Ой, обдурив ти мене, брате, ти бальди, увів в оману. І все це для того, щоб я послав кінних на Франкенштайн. Ти ж бо знав, що інакше я б їх не послав. Вноці, тихо вставив Шарлей, позна спрітелі. Мемброш зміряв його поглядом, нічого не сказав. Потім повернувся до Рейневона і Голіарда. «Мені треба би було наказати, щоб усіх вас, друзі, по одному взяли на муки», – буркнув він. «Бо в усій цій афері з колектором його грошима мені страшенно чимось тхне. І всі, ви, здаєтеся мені, перепрошую, крутіями. ями. Істинно, я мусив би передати вас кату. Усіх, як готовий є. Але...» Священнику п'явся поглядом у Заради пам'яті Петера з Беляви я цього не зроблю. Ну що ж, примирився з утратою єпископських грошей. Видно, не були вони мені призначені. Але з вами ми поквиталися геть з моїх очей. Забирайтеся звідси під три чорти. Достойний, брати, Шерли відкашлявся. Не кажучи вже про непорозуміння, ми розраховували, на що фиркнув у бороду Амброш. А те, що я дозволю вам приєднатися до нас, що візьму під своє крило, що доставлю в безпеці на чеський бік у Градець... Ні, пане Шарле, ви були в'язням інквізиції, а хто там сидів, того могли перетягнути на свій бік. Коротше, кажучи, ви можете виявитися шпигунами. Ви нас ображаєте. Краще вас, ніж власний розум. Брате. Розрядив напруженість, підійшовши один із гусецьких командирів. симпатичний грубані з зовнішністю збереча пожертв або ковбасника копченостей. «Брати, Амброш!» «Що там, брати, глушечка? «Городяни принесли викуп. Виходить, як було умовлено спочатку, баба з дітьми...» «Брат Велик Хрстицький!» – показав рукою Амброш. «Брати, киних і патрулює навколо міста, щоб ніхто не вислизнув. Врешті, за мною. Усі. Усі, як я сказав». Ановість клінштейна доручає тимчасово наглядати за нашими істьми. Уперед, ходімо. Із брами Радкової справді виходила колона коней, які перестрашено й невпевнено вступали поміж неїжачені вістрями шеренги-гуситів. Амброш і його штаб зупинилися недалеко від колони, розглядали тих, хто виходив дуже уважно. Рейневон відчув, як йому волосся стає сторч у перечутті чогось жахливого. «Брати Амброш», – запитав глушечка, – «чи ви виголосите перед нами проповідь?» «Перед ким?» – знизав плечима священник. «Перед цією німецькою голотою. Вони по-нашому не розуміють, а мені по-їхньому говорити не хочеться, бо... «Гей, там, там!» Його очі зблиснули по орлиному, і хижа обличчя раптом застигло. «Там!» – гаркнув він, показуючи. «Там, хапай!» Він показав на закутану в опанчу жінку, яка несла дитину. Дитина виривалася і ревла, аж заходилася. Збройні підскочили, розштовхали юрбурати ще магізарм, витягли жінку, зірвали опанчу. Це не баба, це хлоп, перебраний за жінку, Ксьонс, папіст, папіст. Давайте його сюди. Притягнутий і кинутий на коліна Ксьонс тремтів від страху і вперто опускав голову. Дивитися в обличчя Амброжу його змусили силою. Але й тоді він стиснув повіки, а губи його вирухнулися в беззвучній молитві. Гляньте, гляньте. Амбжозявся в боки. Які люблячі парафіянки. Щоб врятувати свого ксьондзика, дали йому не тільки бабські лахи, а й немовля, яка жертовність! Ти хто такий, ксьондзе? Священик ще міцніше замружився. «Це Миколай Мегерлейн», – озвався один із селян, що супроводжували гусицький штаб. «Пробуй ж тутешній парафіальної церкви». Гусити зашуміли. Амброш почервонів, голосно втягнув повітря. «Отець Мегерлейн», – протяжно промовив він. «Оце так-так. Який щасливий випадок. Ми мріяли про таку зустріч. Від часу останнього єпископського рейду на Трунтовська. Від такої зустрічі багато для себе сподівалися. «Браття!» – випростався він. «Дивіться, ось ланцюговий пес Вавілонської курви. Злочинне знаряддя в руках Вроцлавського єпископа. Той, хто переслідував істинну віру, видавав добрих християн на муки страту. А під Візмбурком власноруч проливав невинну кров. Бог віддав його в наші руки». «Нам доручив покарати зло і несправедливість. Чуєш, проклятий ксьонзе, убивця? Ти що, заплющуєш очі на правду? Закриваєш вуха, як змій? з Біблії? Ож, бока, ба, неєритецький, ти, мабуть, не знаєш писання. Не читав, для тебе є єдиний уракул. Твій розпусний єпископ, твій продажний рим і твій папа-антихрист. І твої блюзнірські позолочені образи». Я тебе, свиня, зараз навчу Слова Божого. Апокаліпсис Іона, 14:9. Хто вклоняється звірині та образує її і приймає знамену на чолі своїм чи на руці своїй, той питиме звина Божого гніву і буде мучений вогній серці. вогні серці, вогні папісти, гей, сюди, узяти його, утеплити, так, як ми робили з монахами в Беровні та Прахатіцях. Пробу схопили декілька гуситів. Він побачив, що несуть інші, і почав кричати. Дістав древком сокири по обличчі і затих, повиснувши на руках, які його тримали. Самсон рвонувся, але Шарлей і Горн негайно його схопили. Побачивши, що двох може виявитися замало, Галеда поспішив їм на допомогу. «Мовчи!» – сичав Шарлей. «Ради Бога, мовчи, Самсоне!» Самсон повернув голову і подивився йому в очі. Пробущами Герлейна обклали чотирма снопами соломи. Подумали і додали ще два. Так, що голова священника повністю сховалися в колосі. Усе старанно і міцно обв'язали ланцюгом. І підпалили з кількох боків. Рейнемон відчув, що йому стає недобре. Відвернувся. Він чув дике, нелюдське ревіння, але не бачив, як вогняна лялька біжить, заточуючись по неглибокому снігу крізь шеренги гуситів, які... Відштовхували списами та альбардами, як, врешті-решт, падає, борсається і сіпається в диму та іскрах. Солома, згораючи, не дає достатньої температури, щоб убити людину. Але дає температуру достатню для того, аби перетворити людину на щось, що на людину мало схоже, на щось, що сіпається в конвульсіях і на людські виї, хоч уже немає рота, на щось, що треба, врешті-решт втихомирити милосердними ударами палиці сокир. У юрбі Радків'ян голосили жінки і плакали діти. Там знову виник розгардіяш. І невдовзі перед лицем Амброжа притягли і кинули на коліна ще одного священника, худрлявого старого. Цей не був переодягнений. І як косиковий лист, а Амброж нахилився над ним. «Ще один, і хто це?» «Отець Штраубе», – послужливо поспішив пояснити доноситель носитель селянин. Він був тут пробущим раніше, до герлейна. Ага, значить, ксьонзус емерітус. Тут пенсіонер. Від латинського емерера заслужити. Ну, діду, твоє земне життя, як бачу, добігає кінця. Чи не час подумати про вічне? Але те, щоб відкинути папіські помилки і гріхи, та й зректися їх. Ти ж не будеш спасенний, якщо залишишся при них. «Ти бачиш, що ми зробили з твоїм побратимом. Прийми чашу, присягни чотирма статтями і будеш вільний нині і навіки. Прийняті в 1420 році так звані чотири праські статті, які об'єднували всі течії гуситів. «Вільна проповідь слова Божого», «Причастя з чаші для всіх віруючих», «Позбавлення церкви права володіти майном», «Секуляризація церковної власності», Публічні покарання за гріхи проти моральності не тільки для мирян, а й для духовенства. «Пане!» – промимрив дідок, падаючи на коліна і молитовно складаючи руки. «Пане, добрий, змилуйся! Як же так відректися? Це ж бо моя віра! Адже Петро перш ніж півень заспівав! Я так не можу! Боже, змилуйся! Ніяк не можу!» «Розумію!» – кивнув Амбраш. Не схвалю, але розумієш, що ж Бог дивиться на нас усіх. Будьмо милосердними. Брате, глушечка, я будьмо милосердними без страждань. Слухайся. Глушечка підійшов до одного з гуситів, узяв у нього ціп. А Рейневан уперше в житті побачив у дії цей інструмент, який уже всюди асоціювався з гуситами. Глушечка замахнувся ціпом, крутнув ним і з усієї сили влупив оце штрабе по голові. Під ударом залізного била череп тріснув, як глечик, бризнули кров і мозок. Рейневон відчув, як у нього підгинаються коліна. Він бачив зблідле обличчя Самсона Метка, Бачив, як руки Шарлея та Урбана Горна знову стискають плечі гіганта. Бразда Склінштейна не відривав погляду від останків пробоща Мегерлейна, які тліли й деміли. «Мегерлін», – сказав він раптом, потираючи під боріддя – М «Мегерлін, не Мегерлейн». «Що?» «Церковника, який був із єпискомом Конрадом у рейді на Трутновську, звали Мегерлін, а оцей був Мегерлейн». «Тобто?» «Тобто цей ксьонзик невинний». «Нічого». Раптом глухо озвався Самсон Медок. «Нічого особливого. Бог неодмінно це розпізнає. Залишимо це Богові». Емброш різко обернувся». Уп'явся в Самсона очима і дивився довго, потім дивився на рейнований Шарлея. «Блаженні в Богі духом!» – сказав він. Ангел часом промовляє вустами юродивих. «Але наглядайте за ним. Хтось урешті решт може подумати, що цей дурень розуміє те, що говорить. І якщо цей хтось буде менш поблажливим, ніж я, то це погано закінчиться як для нього, так і для його хлібодавців». Але загалом дурник має рацію. Бог розсудить, відокремить плевела від зерна, а винних від невинних. Зрештою, жоден папіський священник не є невинним. Кожен прислужник Вавилона заслуговує на кару, а рука вірно християнина. Голос його наростав, гримів дедалі могутніше, підносився над головами збройних людей, злітав, здавалося, понад димом, що все ще, попри погашені пожежі, клубочився над містечком, з якого, заплативши викуп, уже виходила довга вервечка втікачів. Рука вірного християнина не може здригнутися, коли карає грішника. Бо поле — це світ, добре насіння, сини царства, бур'яни ж сини лихого. Тому як збирають бур'яни і палять їх вогнем, так буде і при кінці світу. Син людський пошле ангелів своїх і зберуть з його царства всю розпусту, і всіх тих, хто чинить неправедність, і кинуть їх у піч розпалену, там буде плач і скрегіт зубів. Натов густо заривів і завив, заблищали підняті алебарди, захиталися сулиці, вилай ціпи. «А дим їхніх мук!» — гримів Амброш, вказуючи на радків, «Дим їхніх мук по віки віків буде здійматися!» і не мають спочинку ні вдень, ні вночі ті, що поклоняються Звірові і образу його. Він повернувся уже спокійніший. «А ви тепер маєте нагоду переконати мене у ваших справжніх намірах?» Сказав він до Шарле. «Ви бачили, що ми робимо з папськими ксьонзами. Ручаюся, що це дрібничка порівняно з тим, що стається з єпископськими шпигунами». «Для таких в нас немає милосердя і змилування, навіть якщо вони є рідними братами Петера з Беляви. То що ж, ви й далі благаєте про допомогу, бажаєте приєднатися до мене?» «Ми не шпигуни», – вибухнув Рейнеон. «Нас ображають ваші підозри, і ми зовсім не благаємо про допомогу. Навпаки, це ми можемо допомогти вам. Хоча б заради пам'яті про мого брата, про якого тут багато говориться, але вистину пустими словами. Хочете?» Будь ласка, я доведу вам, що ви мені ближче, ніж Вроцлавський єпископ. Що ви скажете на інформацію, що готується зрада? Змова. Замах на життя. На ваше, між іншим. Амброш примружився. На моє? Між іншим? Між яким, якщо можна запитати? Я знаю. Рейневан вдавав, ніби не бачить розпешливих знаків і грима з Шарлея. Знаю про змову, яка має на меті знищити керівників табору. «Повинні померти, Богуслав зі Швамберка, Ян звідси міліць!» Штаб Амброже раптом зашумів. Священник не зводив зренувано очей. «Справді!» – сказав він нарешті. «Цікава інформація! Дійсно, молодий пан із Беляви, ти вартий того, щоб забрати тебе до гратця. Поки гусицька армія займалася швидким, активним та інтенсивним пограбуванням міста Радків, Бразда з Клінштейна, великий і Олдридж Галада роз'яснювали Ренову в чому річ. «Ян Гвєзда з Віцеміліць, гетьман табора», – оповідав Бразда, – розпрощався з цим світом останнього дня жовтня. А його наступник, шляхетний пан Богуслав із Швамберка, віддав Богу душу менше тижня тому. «Тільки не кажіть, що вони обидва загинули від рук таємних убивців, насупив брови Шарлей. Обидва померли від ран, отриманих у бою. Гвізду поранила стрілою в обличчя під младою вожицею. Уперед день святого Луки, і невдовзі він помер. Пан Богуслав був поранений у бою за ракуське місто Рець. «Значить, це не замахи, а смерть для гуситів ледь неприродна», – зробив глузливу міну Шарли. «Не зовсім, кажу ж, і той, і той. Померли через якийсь час після поранення. Не може були б одужали». Якби їм хтось, скажімо, не дав трутки. Дивний, погодьтеся збіг обставин. Два великі таборицькі вожді, обидва спадкоємці жишки вмирають один за одним протягом місяця. Для табору величезна втрата, уставив Велик Христицький. А для ворогів наших вигода настільки велика, що вже й раніше були підозри. «А зараз, після сенсаційних заяв молодого пана Беляви, справа повинна прояснитися до кінця, повністю прояснитися». «Ну, та зрозуміло», – кивнув Шерлий, роблено серйозний. «Настільки повинна, що коли знадобиться, то візьмуть молодого пана Беляву на тортури. Адже ніщо, відомо, так не прояснює підозрілих справ, як розпечений залізо». «Та що ви!» – усміхнувся Бразд, але якось не дуже переконливо – Ніхто про таке навіть і не думає. Та ж пан Рейнмар брат пана Петера, додав настільки ж малопереконливо Олдрич Галада. А пан Петер спилявий був наш, і ви теж наші. І які такі вони вільні, правда? Глузливо вставив Урбан Горн. Можуть, якщо захочуть піти собі куди захочуть, хоч би й зараз, а, пане Бразда? Ну, Зикнувся гетьман Градецької кінноти. «Ти, то ні, не можуть, у мене інший наказ, тому що, бачите, небезпечно тут навколо», – відкашлявся Глада. «Ми повинні вас старанно охороняти». «Зрозуміло, повинні». Усе було зрозуміло. Амброш уже більше не цікавився ними і не звертав на них уваги. Але вони перебували під постійним контролем і наглядом гусицьких воїнів. Здавалося б, вони були зовсім вільні, ніхто їм не нав'язувався. Зовсім навпаки, до них ставилися як до товаришів, мало того. Їх навіть озброїли і майже включили до складу легкої браздової кінноти, яка тепер після об'єднання з головними силами налічувала понад сотню вершників. Але вони були під вартою, і заперечувати цей факт було неможливо. Шарлей спочатку скреготав губами і тихо матюкався та, врешті-решт, махнув на це рукою. Залишилася справа нападу на колектора, і про неї ні шарлей, ні Рейневан не збиралися забувати, ані закривати її. Хоч ти бальтраби старанно уникав розмови, його, врешті-решт, приперли до стіни точніше, до воза. А що мені було робити? сполихнув він, коли йому нарешті дали можливість говорити. Пан Самсон натискав. Треба було щось комбінувати. Думаєте, якби не чутка про гроші, Амброш дав би нам кінотників? Ага, дірку від бублика. Так що вам годилося б мені подякувати, а не кричати на мене. Якби не моя ідея, то ви сиділи б зараз у вежі блазні і чекали на інквізитора. Твоя побрехенька могла коштувати нам життя. Якби Амброш був жадібнішим до грошей. Якби, якби. Ова. Гульард поправив пом'яти Шарлем Каптур. «А я що, не бачу, як він цінував пана Петра. Сумніву не було, що панича Рейнмера він не зачепить. Це, по-перше, а по-друге...» «Що, по-друге?» «Я справді думав, що тут казати». І Больтрабий кілька разів кашлянув. «Я був би впевнений, що саме ви обчистили колектора на стіборовій порубці». «А хто його обчистив?» «А хіба це не ви?» «Ти, братику, напрошуєшся на копняке взад. Добре, розкажи, як тобі вдалося втекти під час нападу». Й «Як? А бігцем? Я швидко перебирав ногами і не озирався, хоча ззаду кричали «Рятуйте!» «Учися, Рейнмаре!» «Учуся щодня! Решта, Тибельде!» Урвав його Рейнмар. «Що там сталося, зрештою, з колектором? З францисканцями, з лицарем фон Штітмкроном, з його... з його донькою?» «Я вже казав вам, пане, чуя не озирався, і не питайте більше ні про що!» Рейневен не питав. Настали сутінки. Але на превеликий подив Рейнвана армія не зупинилася на пості. Нічним маршем гусити дійшли до села Ратно, нічну пітьму освітили заграви пожеж. Залога Ратновського замку проігнорувала ультиматум Амброжа. Парламентаріїв обстріляли з арбалетів, тому при світлі палаючих халуп почався штурм. Фортеця захищалася хоробра, але впала ще до світанку. Захисники заплатили за упертість. Їх вибили до ноги. На світанку марш продовжився. Арейневан уже зрозумів, що рейд Амброжа на Клодську землю має характер відплати. Є помстою за осінній рейд на наход і трутнов. За різанини, яку війська вроцлавського єпископа Конрада і пут із Частоловиць вчинили під Візмбургом і в селах уздовж ріки Метої. Після Радкова і Радна за Візмбруг і Метою заплатила стінавка, що належала Яну Віхавовіцу – який брав участь у єпископському христовому поході. Стінавку було за це покарано. Її спалили дощенто. Згорів за два дні до свята своєї покровительки костелик святої Варвари. Пробищу встиг втекти, і цим врятував голову від ціпа. Стоячи спиною до палаючої церкви, Амброш відправив службу Божу, була, виявляється, неділя. Служба була типово гусицькою, під відкритим небом на звичайному столі, амброш правлячий не зняв із пояса меча. Чехи молилися голосно. Самсон Медок, нерухомий як антична статуя, стояв і дивився на палаючу пасіку, на солом'яні шапочки вуликів, які займалися вогнем. Після служби, залишивши за спиною попелище, над яким ще здіймався дим, гусити рушили на схід, пройшли по сідловині між засніженими горбами голінця і копця, Надвечір добралися до Войбужа. Це був маєток роду фон Цешау. Запеклі, з якої гусити накинулися на село, свідчили про те, що хтось із цього роду теж побував з єпископом під Візбургом. Не вціліли жодна халупа, жодна стодола, а жоден курінь і жодна кліт. «Ми аж за чотири милі від кордону!» – навмисне голосно і демонстративно заявив Урбенгорн. «І всього за милю від клочка. Ці дими видно здалеку, а вісті розходяться швидко. Ми ліземо левові в пащу. Лізли. Коли, закінчивши грабіж, гусицька армія вийшла з Войбужа, зі сходу з'явився лицарський загін силою приблизно 100 коней. У загоні було чимало іонітів, герби на хорогвах свідчили про присутність хаовіців, мушенів і цишау. Від самого вигляду гуситів загін перелякано втік. «Де ж цей лев, Горн?» – в'їдливо поцікавився Амброш. «Де ж це паща? Вперед, християни! Вперед, божі войни, Уперед, маш. Не було сумнівів, що метою гуситів було Бардо. І якщо навіть якийсь час Рейневан сумнівався, зрештою, Бардо було чималим містом і трохи за великим шматком навіть для такого собі Амброжа. То сумніви швидко розвіялися. Армія зупинилася на ніч у лісі поблизу Ниси, і до півночі стукали сокири, виготовляли остереви, схожі на герб роновіців тички, з яких стирчали обрубки гілок. просте, зручне, дешеве і дуже ефективне пристосування для того, аби брати приступом фортечні стіни. «Будете штурмувати?» – прямо запитав Шерлей. Разом з гетьманами амбражевої кінноти вони сиділи навколо паруючого казана з гороховою кашею, і заковтували міст, домухаючи на ложки. З ними був Самсон Медок останнім часом після Радкова дуже мовчазний. Велетин не цікавив амбража й мав цілковиту свободу, але її він на диво використовував, щоб добровільно допомагати на польовій кухні, яку обслуговували жінки і дівчата з гра для кралове похмурі, небалакучі, неприступні й вистатеві. Буде ти штурмувати Бардо. сам себе переконував Шарлей бо відповіді на його запитання було лише плямкання і дмухання в ложки. «Вже у вас і там якісь особисті порахунки?» «Угадав, брате!» Витер в Велих Храстицький. Тестерціанці з Бардо били в дзвони і служили месу для обивць єпископа Конрада, які у вересні йшли на Находську, щоб грабувати, палити, вбивати жінок і дітей. «Ми повинні продемонструвати, що таке не минає безкарно. Ми повинні показати приклад жахіття». «Крім того, – облизав ложку Олдржих Глада, – Шльонськ застосовує проти нас торгову блокаду. Ми повинні їм продемонструвати, що ембарго ми вміємо зламати, що це невигідно. Ми повинні також підбадьорити наляканих актами терору купців, які з нами торгують, підбадьорити родичів убитих, показати, що терор на терор. Ми відповімо терором». «А наймені вбивці не залишаться непокараними, правда, юний панечу Білявий. «Наймені вбивці не повинні залишатися непокараними», – глухо промовив Рейневан. «У цьому сенсі я з вами, пане Олдрежихо. Якщо ви хочете бути з нами, – виправив його хоче без натиску Галада, – то повинні казати «брати», а не пане. А показати, за кого ви зможете завтра, у пригоді стане кожен меч. Бій обіцяє бути запеклим». «А вже ж. Бразда з Клінштін, який доти мовчав, показав на місто. "Вони знають, навіщо ми сюди насправді прийшли і будуть це захищати". Убердо з глузливим тоном зауважив урбангорн. "І два цистерціанські костели, обидва дуже багаті, збагатилися на пілігримах». Ти все зводиш до задоволення, горне?" Приснув Велик Хрестицький. "Такий уже я є". З боку Тебору перестали постукувати сокири. Натомість залунав лунавий здійнявся різкий, розмірений дзенькіт брусків, від якого мороз шов поза шкірою. Військо Амброжа гострило зброю. — Стань ну, до мене фронтом! — наказав Шарлей, коли вони залишилися самі. — Покажи, нося, а? Ти ще не нашив собі чаші на груди? Я з вами, я за вас. Це що за заяви, Реймаре? Чи ти часом не почав перейматися ролю? Ти про що? Ти прекрасно знаєш про що. За те, що ти розпотякав перед Амрожем стосовно грангів у дембовці. Я сварки не починаю, тобі не докоряй, хто знає, Може, воно і на користь нам вийде, якщо ми ненадовго сховаємось під гусицьку протекцію. Але будь ласкавий, пам'ятати до дідька, що градець кралове аж ніяк не наша мета, а тільки зупинка на шляху в Угорщину. Їхня гусицька справа для нас дурниця і фунт клоча. «Їхня справа для мене не фунт клоча», – холодно заперечив Рейнелон. «Петерлін вірив у те, що вірять вони. Одного цього мені досить, бо я знав свого брата, знаю, якою він був людиною. І якщо Петерлін присвятив себе їхній справі, значить вона не може бути поганою. Мовчи, мовчи, я знаю, що ти хочеш сказати. Я теж бачив, що зробили з градківськими священниками. Але це нічого не змінює. Петерлін, повторюю, не підтримав би неправого діла». «Петерлін знав те, що і я тепер знаю. У кожній релігії, серед людей, які її сповідують, і за неї борються на одного Франциска Асиського припадає легіон братів Арнольфів. «Хто такий брат Арнольф, я можу тільки здогадуватися?» – знизив плечима Демирит. «Але метафору розумію, тим більше, що вона далеко не нова. А якщо ж чогось не розумію, чи ти, хлопчик, вже перейшов у гусицьку віру?» «І чи ти вже, як і кожен неофіт, берешся навертати інших? Якщо так, то стримай, Прошу тебе, свій євангелічний запал. от ти спрямовуєш його зовсім не за призначенням». «Поза сумнівом, тебе вже не треба навертати», – скривився Рейновон. «Це ж був вже доконаний факт. Очі Шарле злегка звозилися». «Що ти хочеш цим сказати?» «18 липня, 18 рік» промовив Рейневон після хвилинного мовчання. Вроцлав, нове місто, кривавий понеділок. Канонік Бейс видав тебе паролем, що його я сказав тобі тоді у кармелітів, а Буку Кросіху пізнав тебе і викрив тієї ночі в Бодаку. Ти брав участь, причому активну, у Вроцлавському бунті в липні року Божого 418 -го. А що вас тоді сколихнуло і обурило, якщо не смерть Гуса та і за кого ви вступилися, якщо не за переслідуваних бигардів і вікліфістів? Що захищали, якщо не вільне право на причастя під обома видами, називаючи себе іустіття популяріс? Проти чого ви виступали, якщо не проти богатства і розбещеності кліру? До чого закликали на вулицях, якщо не до реформи інкапіте in membris. Чарле, як це було? Як було, так було. Відповів, помовчивши, Демарит, А було це сім років тому. Тебе, може, не це здивує, але деякі люди вміють учитися на помилках і робити висновки. На початку нашого знайомства так давно, що здається, ніби минуле століття, ти, як я пригадую, почастував мене такої сентенцією. Творець створив нас за своїм образом і подобою, але подбав про індивідуальні риси. Я шарлею не перекреслю минулого і не забуваю про нього. Я повернувся до Шльонська і зведу порахунки. Зведу всі порахунки і розплачуся з усіма боргами, з відповідним відсотком. А з Грація Кралова до Шльонська ближче, ніж збуде. І тобі сподобалося те, в який спосіб зводить свої порахунки Градецький пробищ Амброш? Перебив його Шерли. Чи я не мав рації, Самсоне, що це не офіт? Не зовсім. Самсон підійшов так тихо що Рейневан не помітив його і не почув. «Не зовсім, Шарле, тут йдеться про інше, про панну катажину Біберштайн. Наш Рейневан, здається, знову закохався». Перш ніж засірів морозний світанок, відбулися прощання. «Бувай, Рейнмари», – потиснув Рейневаневі руку Урбангорн. «Я зникаю, і так уже надто багато людей бачили моє обличчя». «А це в моїй професії небезпечна річ, а я ж бо збираюся і далі не займатися». «Вроцлавський єпископ уже знає про тебе», – попередив Рейнован. «Думаю, що знаєте ті чорні вершники, які кричать «Ацумус»?» «Доведеться затаїтися і перечекати. Серед доброзичливих людей. Спочатку я поїду до Глуговка, а потім в Польщу». «У Польщі небезпечно? Я тобі розказав, що ми підслухали в Дембовці». Єпископ збірне Олесницький? Польща це не тільки Олесницький, перебив Горн. Навпаки, Польща це дуже незначною мірою, Олесницький. Ласкаж чи ельгот. Польща, мій хлопче, це, це інше. Європа, хлопче, незабаром зміниться і якраз через Польщу. Бувай, хлопче. Ми, напевно, ще зустрінемося. Ти, наскільки я тебе знаю, повернешся в Шльонск, і я туди повернуся. У мене там ще є кілька справ, які треба вирішити. Хто зна? Може, вирішимо їх разом, при якісь оказії. Але щоби так могло статися, прислухайся, будь ласка, до доброї поради. Рейн Маризбеля, не викликай демонів, не берися більше за це. Не буду. І друга порада. Якщо ти всерйоз думаєш про майбутню співпрацю під час вирішення наших справ, то повправляйся з мечем, з кинжалом і з арбалетом. Повправляйся, бувай, Горни. «Бувай, пане Чу, підійшов Тибельтрабе, і мені вже час, треба працювати для нашої справи. Бережи себе». «А як же без цього?» Хоча Рейневан і справді був готовий стати пліч-опліч з гуситами зі зброєю в руках, йому це не судилося. Амброш категорично зажадав, щоб вони з шарлем під час штурму Бардо були при ньому, при його штабі. Тому Рейневан і Шарлей, за якими пильно стежив ескорт, залишалися при штабі, тоді як гусицька армія у Снігопад переправилася через Нису і у зразковому порядку стала перед містом. З північного боку в небо вже здіймалися дими. У рамках диверсійної операції кінотники Бразди і Храстицького вже встигли підпалити млин і халупи підгороддя. Бардо готувалися до оборони. На стінах було повно озброєних, розмахували штандартами, кричали – Голосно били дзвони обох церков – чеської і німецької. А перед стінами в чорних колах попелищ стояли дев'ять обсмалених паль, Вітер доносив кислий сморід горілого. «Гусити!» – пояснив котрисі із селян-доносителів, яких уже кільканадцятеро послужливо супроводжували армію Амброжа. «Гусити, опіймані чехи, бигардає один жит. Для постраху». Як тільки вони, вельможний пан, вивідали, що ви йдете, то всіх повитягали з льоху і попалили. Єритикам, себто, даруйте вам, для постраху та на призирство. Амбриш кивнув головою. не Сказав ні слова. Це його було скам'яніло. Гусити швидко і справно зайняли позиції. Піхота встановила і підперла щити і загорожі. Приготувалися і артилерія. Зі стін кричали та обсипали їх прокльонами. Час від часу Гриміли постріли, часом сипалися арбалетні стріли, каркали й металися по небу налякані ворони, шугали розгублені галки. Амброш піднявся на віз. Праведні християни. закричав він. Правовірні чехи! Армія затихла. Амброш дочекався абсолютної тиші. Я побачив під вівтарем душі вбитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. Гаркнув він, указуючи на обвуглені палі і попилища багать. І голосом гучним так вони заволали. «Доки ж, владико святий і праведний, не будеш ти судити і карати за кров нашу тих, що живуть на землі?» Побачив я ангела, що стоїть у сонячних променях. І заволав він гучним голосом до всіх птахів, що летіли середини неба. «Підіть, зберіться на великий банкет Божий, щоб з'їсти трупи королів, вождів і трупи владик, трупи коней, тих, хто на них сидить. І побачив я звіра». Зі стін почувся галас. Полетіли прокльони і матюки. Амброш підняв руку. «Ось!» – крикнув він. «Птахи Божі над нами, які вказують дорогу, а он там, перед вами, звір. А он Вавилон, що напився крові мучеників». «Оно славлене за бобоном гніздо гріха і зла, укриття слух Антихриста!» «На них!» – завилав хтось з воїнів Єрби. «Смерть!» «Бо ось настає день, палаючи як ніч!» – ревів Амброш. «А всі пихаті і усі, хто чинить правду, стануть соломою, тож спалять їх у цей наступний день так, що не залишиться від них ні кореня, ні галузки». «Палити їх, смерть, бий, вбивай, гир на них!» Амброш здійняв руки до неба. Юрба одразу притихла. «Чекає нас справа Божа!» – закричав він. «Справа, до якої треба братися з чистим серцем, помолившись на коліна, вірні християни! Помолімося!» Армія з брязкотом і скреготом встала на коліно за стіною зі щитів і за грош. «Нотче наш!» почав голосно Амброш. «Іжже, яси на небесах, нехай святить сім'я твоє! Нехай прийде царстві твоє!» В один голос гучно гримнуло в візько, ставши навколішки. «Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі!» Амброш рук не складав і голови не опускав. Він дивився на стіни Бардо, і в його погляді палала ненависть. Його зуби були вишкірені, на губах біліла піна. «І прости нам!» – кричав він. «Борги наші, які ми прощаємо!» Хтось із тих, хто стояв на колінах у першому ряду, замість того, щоб прощати, випалив у бік морів з пищалі. Зі стін відповіли, зубці затягло димом, кулі й арбалетні стріли засвистіли і градом забарабанили по щитах. «І не введи!» Ревіння Гуситів було гучнішим за гуркіт пострілів, нас у спокусу. Але лівий свободь нас от зехо. Амінь. заревів Амброш. Амінь. А тепер вперед, правовірні чехи. Вперед, божі бойовниці! Смерть прислужникам Антихриста, вбивай папістів!» Гир на них! звернулися атакуючи. Інші, немов мурашки, лізли на стіни поостеревих. Вирок смерті місту Бардо було винесено за кілька хвилин. Тільки його виконання трохи затягнулося, але ненадовго. «Гир на них, убивай! Дикий крик, виття, вереск, від якого волосся ставало дуба. Бардо вмирало. Вмирало під бамкання своїх дзвонів. Дзвони Бардо ще кілька хвилин тому голосні, як сполох, ще хвилини тому горді, як заклик до зброї, Стали розпашливими, як воленя про допомогу, і нарешті перетворилися на спазматичний, хаотичний, тремтливий стогін умираючого. І, як умираючий, вони затихали, давилися смертю, догоряли. Нарешті остаточно замовкли, стихли. І майже тієї ж миті обидві дзвіниці затяглися димом, почорніли на тлі полум'я. Полум'я щервалося в небо. Можна сказати, відлітаюча душе міста, яке померло. Місто Бардо померло. Нестримна пожежа була вже тільки похоронним вогнищем, а крики уб'єнних епітафією. Незабаром з міста вийшла вервичка втікачів, жінок, дітей і тих, кому гусити, дозволили вийти. Утікачів уважно перевіряли селяни-доносителі. Раз у раз кого-нибудь витягували і чинили над ними розправу. На очах урейнувана селянка упанчі казала гуситам на молодого чоловіка. Його витягли, а коли зірвали каптур, то модно підстрижена чуприна зрадила, що він лицар. Селянка сказала щось амбражу і глушісті. Глушічка віддав короткий наказ. Ціпи піднялися і опустилися. Лицар звалився на землю, лежачого закололи вилами і сулицями. Селянка зняла каптур відкривши товсту світлу косу, і пішла, накульгуючи. Накульгуючи настільки характерно, що Рейневан зумів визначити уроджений вивих стигна. На прощання вона послала йому багатозначний погляд, опізнала його. З Барду виносили здобич. З пекла пожежі клубів диму виходила колона навантажених різним добром чехів. Здобич завантажували навози, гнали корів і коней, на самому кінці колони з палаючого міста вийшов Самсон недок. Він був чорний від сажі, подекуди підсмалився, у нього не було вже ні брів, ні вій. Він ніс на руці кошеня, найжачене, чорнобіле створінничко з величезними, дикими, наляканими очима. Кошеня судомно чіплялося кіхтиками за рукав Самсона і раз у раз беззвучно відкривало ротик. Обличчя Ембража було немов висічене з каменю, Рейневан і Шарлей мовчали. Самсон підійшов, зупинився. «Учора ввечері я думав про порятунок світу. Промовив він дуже м'яко і тепло. Сьогодні вранці про порятунок людства. Але що ж, доводиться узгоджувати сили з намірами і рятувати те, що можна». Розграбувавши Бардо, армія Амбража повернула на захід. Добромова залишаючи на свіжому і білесенькому снігу широкий чорний слід. Кінноту розділили. Частина під командою Бразди з Клінштейна поїхала вперед як так званий «пшедвой», тобто передовий загін. Решта сили в 30 коней, ввірена під командування Олджі Галади, становила ар'єргард. У ньому опинилися Рейневан, Шарлей і Самсон. Шарлей посвистував, Самсон мовчав. Рейнован, який їхав пліч-о-пліч пліч з Галадою, вислуховував повчання, набував добрих манер і позбувався поганих. До останніх досить суворо, пояснив Галада належить використання слова «гусити». Наскільки так, говорять тільки вороги, папісти і взагалі люди, які ставляться до гуситів з неприязню. Треба казати правовірні, добрі чехи або божі воїни. Польова армія з Градця-Кралова Кралева повчав далі гетьман божих воїнів, є збройним крилом сиріток, тобто правовірних, які посиротіли після смерті великого і незабутнього Яна Жишки. Поки Жишка був живий, сирітки Яснарічі ще не були сиритками, а називалися новим або малим табором. Для того, щоб відрізнятися від старого табора, тобто від таборитів. Новий або малий табор Жишка заснував спираючись на оребітів, тобто тих правовірних, які збиралися на горі Ореб, неподалік Тржебеховіць, на відміну від таборитів, що збиралися на горі Табор біля ріки Лужніце, і там побудували своє градіште. Не можна суворо пояснював правовірний гетьман-сиріток з нового табора плутати оребітів з таборитами, і вже зовсім каригідне пов'язання котрогось із цих груп з калікстинами справи. якщо на новому прайському місті Ще можна зустріти воістину правовірних, повчев орбіт з гори поблизу Трижбеховіць, та вже старе місто це гніздо поміркованих угодовців, які називають себе калікстинами або утраквістами. А добрі чехи не хочуть, щоб їх з ними плутали, то їх і не можна плутати. Але пражан і не можна називати гуситими, бо так говорять тільки вороги. Рейнеман трохи сонно погойдувався в сідлі і час від часу казав, що розуміє, Хоча це було неправдою, Знову пішов сніг, швидко перетворюючись на хурделицю. За лісом, на роздоріжжі, поблизу спаленого Войбужа, стояв кам'яний покаянний хрест. Одна з численських у Шльонську пам'яток злочину і каяття. Учора, коли палили Войбуж, Рейневон Христа не помітив. Був вечір, сутінки йшов дощ, багато чого можна було не помітити. Ремена Христа закінчувалися у формі листочків конюшини. Біля Христа стояли два вози, не бойові, а звичайні, для перевезення вантажів. Один сильно перехилився на бік, спираючись на матючину колеса із зовсім поламаним обручем. Чотири чоловіки марно намагалися підняти віз, щоб двоє інших могли зняти поламане колесо і натягти запасне. «Відсобіть, братове!» – заволав один. «Розвантажте віз!» – крикнув Голада. А якщо буде!» «Та ні на колесо!» – крикнув у відповідь візник. «Штельвагу виламалисямо! запрягти годі! Найкотрі скочить допереду, заверне яку запряжку, перевантажимо добро!» «О, дітька, добро! Не бачите, як снігом замітає? Хочете тут лишитися?» «Добутку шкода!» «А, дупи, тобі не шкода! За нами можуть гнатися!» Голос застиг леді в горлі, бо в лиху, дуже лиху годину він вимовив ці слова. Захрапали коні, з лісу виїхав шерег лицарів у повних обладунках. Їх було близько тридцяти, переважно іоаніти. Вони їхали ступою, рівно, дисципліновано, а кінь не вистромляв носа з шерегу. З іншого боку гостинця виїхав за дерев інший загін такої ж сили. Від корогвою з головою хавовиців. Заходячи лавою, Лицарі спритно відрізали сирідкам дорогу до втечі. «Пробиваємося!» – крикнув один з молодих кіннотників. «Брати Олджих, пробиваємося!» «Як!» – прохрипів голода. «Крізь песи, Вони стромляють нас на них, як курчат на рожан. З коней поміж вози! Дешеву шкуру не продамо!» Не можна було втрачати ні хвилини. Лицарі, які їх оточували, уже пускали коней клусом. Іваніти – Закривали забороли арметів, нахиляли списи, гусити позіскакували з коней сховалися за возами, деякі навіть залізли під них. Ті, для кого укриття не вистачило, опустилися на коліна з натягнутими арбалетами. На возах, як виявилося, окрім награбованого літургійного посуду, завдяки справді щасливому випадку везли зброю, переважно на ратищах. Чахи моментально поділили між собою алебарди, партизани й гізарми. Рейневанові хтось тицнув руку списи з довгим і тонким, як шило вістрем. Готуйся. крикнув голода. Ідуть. Втрапили не в бездонне гівно. Шарлин натягнув і зарядив вербалет. А я так розраховував на ту угорщину. Такий курва мав апетит на справжній бограч гуляш. Бограч гуляш, гуляш із казанка. популярний угорський м'ясний суп з паприкою. перша, а не друга страва. Боги святий Георгі. Іоаніти і Хеговіці погнали коней в атаку. І з ревінням ринулися на вози. Зараз. крикнув Галода. Зараз, бий по них. Дзенькнули тятиви. Град стріл задзвенів по щитах і зброї. Упало кілька коней, кілька вершників. Решта навалилися на захисників. Довгі списи досягли до цілей. Тріск зламаних рати, ще й крики тих, у кого влучили списи, злетіли до неба. Рейна вона обрискала кров'ю. Він бачив, як зовсім поруч один із візників б'ється в конвульсіях. Пробитий на виліт, як із іншого боку, спішений кінотник Галади намагається вирвати з грудей вістря. Помітив, як іще одного кінотника величезний лицар з багрома пельнів на щиті, піднімає на спис і кидає на сніг, щоби той стікав кров'ю. Побачив, як Шерле стріляє з арбалета, зблизька всадивши стрілу в горло одному списнику. Як другому голода розрубає шолом і голову бардишем. Як третій, зачеплений гаками двох із арм, падає між возами і гине, зарубаний і заколений. Спінена і вишкірена морда коня нависла над самою Рейневановою головою. Він побачив блиск меча. Не роздумуючи, штрикнув списом. писом. Тригранний щось пробило і щось встромилося. Рейневан ледве не впав під напором. Побачив, як Іоаніт у якого він всадив спис, хитається в сідлі. Він натиснув на ратище. Іоніт відхилився назад, тонким голосом закликаючи святих, але не впав, підтриманий високою задньою лукою сідла. Допоміг і сиріток, угамселивши Іоніта Лебарда. Проти такого удару упора луки виявилися за малою, лицаря просто знесло й сідла. Майже тієї ж миті чек дістав буловою по голові. Удар убив йому капаліна аж до підборіддя. З-під капаліна бухнула кров. Рейневан штрикнув того, хто вдарив, і, вивергаючи прокляття, збив його сідла. Поруч упав з коня інший, застрелений шарлем. Третій, зарубаний дворучним мечем, тицнився чолому гриву і залив її кров'ю. Навколо возів стало просторіше. Панцирні відступили на силу стримуючих коней. «Дуже добре!» – волав Олджі Галада, дуже добре, брата, ви дали ми їм так тримати. Вони стояли серед крові трупів. Рейневан з жахом констатував, що живих їх залишилося не більше п'ятнадцяти, з яких на ногах могли триматися хіба що з десяток. Більшість із тих, хто міг стояти, теж стікали кров'ю. Він зрозумів, що живі вони тільки тому, що списники, наступаючи, заважали один одному. Битися біля возів могла тільки частина з них. Ця частина, зрештою, заплатила за цей привілей, заплатила страшну ціну. Вози оточували кільце вбитих людей і покалічених коней, які звискували і хрипіли. «Готуйся! Зараз ударить знову!» – прохрипів Галада. «Шерлею! Живи! Самсоне. Велетень відкашлявся, стерись брів кров, яка сочилася з рани на чолі. Він був озброєний колючою булавою і щитом, що його якийсь доморослий художник прикрасив агнцем, променистою блаткою і написом «Бог, пан, нас!» «Бог, пан, наш!» – Чеська. «Готуйся, йдуть!» «Цього нам уже не пережити!» – констатував крізь зуби Шарлей. ти огні, шперанца!» – спокійно погодився Самсон. «Оближте всяку надію, італійська!» Частина напису на воротах пекла, божественні комедії Данте Елігєрі. Спокійно погодився Самсон. «Справді, щастя, що я не взяв із собою того кишеняти!» Хтось подав Рейнову гаківницю. Хвилинна передишка дозволила сирідкам набити їх кілька. Він спер ствол на віз, зачепивши гак за борт, підніс гніт до запалу. «Святий Георгій! Гот мітунс! З нами Бог, німецька!» У тупоті копит ішла наступна атака з усіх боків, загриміли пищалі й гаківниці. Удим полетів залп із арбалетів. а вже за мить були довгі списи, бризки крові та нестямні крики тих, у кого влучило. Рейневана врятував Самсон, прикривши його щитом з обладкою і агнцем. За мить щиту беріг від смерті і шарлея, Велед давав собі раду з величезним щитиском однією рукою ніби з маленьким щитом, а могутні удари з писів відбивав так, ніби це був пух кульбабки. Іоніти і панцерники Хаговіца вірвалися поміж вози, рубали, стоячи в стременах, ночами й сокирами, гемселили буздуганами серед крику і бряскоту. Гусити гинули. Умирали один за одним, угризаючись як собаки, стріляючи списникам прямо в обличчя зербалетів і рушниць, шрикаючи ріжучи гізармами та алибардами, луплячи булавами, колючи списами. Поранені заповзли підвози і підрізали коням бабки, посилюючи сум'яття, хаос і колотничу. Галада заскочив на віз. Ударом бардеша зніс із сідла Іоніта, сам зігнувся від уколу. Рейнаван охопив його, потягнув. Двоє важкоозбройних верхівців нависли над ним, піднімаючи мечі. Життя Рейновинові та Шарли знову врятував Самсон і бух пан Нас на величезному щиті. Один з лицарів, судячи зображений на щиті пряшки Цедліц, упав разом з конем, якому перерізали бабки. Іншого, який сидів на закутому сивому коні, Шарлей рубанув по голові впущеним галадою-бардишем. Чолом тріснув, панцирний зігнувся, захляпавши кров'ю обляшаний кренет. Ті ж миті на Шарлия наїхали і повалили конем. Рейневан з розмаху штурхнув вершника з писом, вістря загрузло в блясі. Рейневан відпустив ратища, розвернувся, скулився, панцирні були всюди. Всюди були хаос потворних шипчастих гунцгугелів, вигтіння хрестів і гербів на щитах, ураган блискучих мечів, вир кінських зубів, груди і копит. Веже блазнів. Гарячково думав він. Це все ще вежа блазні, маячня, шаленство й божевілля. Він послизнувся на крові, упевна шарлея. У Шарлея в руках був арбалет. Він глянув на Рейневана, підморгнув, і вистрілив вертикальну вгору. Просто в живіт коня, який навис над ними. Кінь звискнув, а Рейневан дістав копитам у бік голови. Це кінець, подумав він. Боже помагай! Почув він, мов, крізь вату, паралізований болем і слабкістю. «Підмога! Підмога! Підмога, Рейнмер!» Реймер кричав, смикаючи його шарлей. «Підмога! Живемо!» Він став на вкарачки. Світ і далі танцював і плавав у нього перед очима. Але той факт, що вони жили, було неможливо не помітити. Він заклипів. З поля долетів Лемент і Дзенькіт. Іоніта і панцерники Хауіце – билися з прибулою підмогою, закованою в повній пластинчасті обладунки. Бій був недовгим. Трактом із заходу вже мчала галопом, горлаючи на всю міць легенів, кінно та бразди. За нею, горлаючи ще голосніше, мчала гусицька піхота з піднятими ціпами. Побачивши це, іоніти, й люди Хаввіца наставили п'яти, і поодинці та групами почали втікати до лісу. Підмога дихала йому спину, безжально ріжучи й рубаючи, аж пегорбами розходилася луна. Ринивансів, обмацав голову й боки. Він був увесь у крові, але скидалися на те, що чужі. Біля нього, усе ще зі своїм щитом, сидів, спершись, навіз Самсон Медок із закривавленою головою. Густі краплі капали з його вуха на плече. Кілька гуситів підводилися із землі. Один плакав. Одного нудило. Один, затягуючи зубами ремінь, намагався зупинити кров, яка дзюрчала із кукси відрубаної руки. «Живемо!» – повторив Шарлий. «Живемо! Гей, голода, чуй!» Він осікся. Голода не чув. Він уже не міг чути. До вузів під'їхав Брест до Склінштейна. Під'їхали панцирні з підмоги. Усе ще розпелені битвою, галасливі, вони одразу замовкали і затихали, коли під копитами коней починало чвакати криваве болото. Бразде оцінив поглядом побойще, подивився в осклілі очі Галади, нічого не сказав. Командир панцирних з підмоги придивлявся до Рейнована, примружуючи очі. Було видно, що він намагається пригадати. Рейнован опізнав його одразу. І не тільки за трояндою на грибі. Це був рев Брітер із Крамоліна, протектор Тибальда Рабе, поляк, ближай пора Якубовський. Чех, який плакав, опустив голову на груди і вмер у тиші. «Дивно!» – сказав нарешті Якубовський. «Дивіться на цих трьох, навіть не дуже потовчені, но ви щасливчики, або якийсь демон вас оберігає!» Він їх не впізнав. Зрештою, у цьому не було нічого дивного. Хоча Рейневаний сам ледве тримався на ногах, він одразу взявся перев'язувати поранених. У цей час гусицька піхота дорізала і обчищала від зброї іонітів і списників Хаговіца. Убитих витрушували з блях, почалися сварки, кращу зброю і дорожчі панцирі виривали з рук, доходило й до кулаків. Один з лицарів, що лежали під возом, який здавався мертвим, як і інші, знанецька поворухнувся, забріщав обладунком, застогнав із глибани шолома. Рейнован підійшов, встав на коліна. Підняв Гунсхугер. Вони довго дивилися один одному в очі. Давай, довбий мене, Єретику!» прохрипів лицар. Ти вбив мого брата, убий мене, і хай тебе пекло поглине. «Вольфгерстерча! стерча. Щоб ти здохрейне мене бляо. Наблизилися два гусити з закривавленими ножами. Самсон устав і загородив їм дорогу. А в його очах було щось таке, що гусити швидко відійшли. «Добив мене!» – повторив Вольфгер Стерча. «Чортове поріддя! Чого ти чекаєш?» «Я не вбивав Нікласа», – сказав Рейнеман. «І чудово це знаєш. Я все ще не впевнений в тому, яку роль ви зіграли в убивстві Петерліна. Але знай, Стерча, що я сюди повернуся і розрахуюся з винними. Знай це саме, передай іншим. Рейнеман збилявий повернеться в Шльонськ і зажадає розрахунку. За все!» Обличчя вульфера зм'якло, розслабилося. Стерча грав з уха, але тільки тепер зрозумів, що має шанс вижити. Попри це він не сказав ні слова, відвернув голову. Поверталися з погоні та розвідки кінно та бразди. Піхотинці, яких підняли командири, покинули обирати полеглих, сформували маршовий стрій. Підійшов Шарлей з трьома кіньми. «Рушаємо!» – кинув він коротко. «Самсон, не зможеш їхати?» «Зможу». Вирушили вони тільки через годину, залишивши за спиною кам'яний покутний хрест, одну з численних у шльонську пам'яток злочину і запізнілого кайття. Тепер, крім хреста, роздоріжжя позначав ще й курган, під яким поховали Олджиха Гладо і 24 чотирьох уситів, сирі таки зградься кралове. На кургані Самсон застромив щит із променистою обладкою і чашею і написом Бог пан наш. Армія Амбража йшла на захід добромова, залишаючи за собою широку чорну смугу, зореного колесами і вимішаного чобітьми болота. Рейневан обернувся в сідлі, подивився. Я сюди повернуся, сказав він. Якраз чого я й боявся. зітхнув Шерли. Якраз чого я й боявся, Рейнмере. Що ти, власне, ще скажеш, Самсоне? Що? Ти щось бурмочеш собі під ніс, до того ж по-италійськи. Тож, гадаю, це знову данте Алігері, Правильно гадаєш. І певно уривок, що пасує до нашої ситуації, до того, куди ми оце прямуємо. А вже ж. А, флуор де ла куета. Отже, ми йдемо, ти вважаєш. Я не буду занадто настирливий, якщо попрошу перекласти. Не будеш. Ідемо туди, де жаль повітря крає, і ось ми там, де вже немає світла. На західному схилі Голінця, у тому місці, звідки як на долоні видно було долину й армії на марші, на гілку Ялини сів великий Стінулас, обтрусивши сніг із глиці. Стінулас повернув голову, його нерухоме око, здавалося, виглядало когось у колонії. Стінулаз звидно, нарешті побачив те, що хотів побачити, боростолив дзьоб і заскрикотів. І в цьому скрикоті був виклик і страшна погроза. Гори потопали в каламутному сфумато похмурого зимового дня. Знову пішов сніг, засипав сліди. Кінець першого тому.